Вернувся в хату і від змори приліг. Хотів забутися в дрімоті. Мучений безпорадністю терпів, як на кутні перед мордуванням, закривши очі. Здавалося, надходить погибель. Довго лежав. Кволий, мов, травина. Зрештою, дрімота перемогла. Враження ж від близького диму і далі непокоїть якусь ніби Замісто свідомість, бережену в сні, без реальної самозвітності денного я в його світлі. І дражливий неспокій таки збудив. Мирон Данилович, підвівшися, посьорбав юшки з сезуватими волоконцями конини, аж причорнілими, що розкипілись і плавали в мисці. Хотів вийти, розвідати про дим, а не сила. Чув, що недужий. Знову ліг і потопився в сону непам'ять. Аж другого дня вирушив катранник на обходи. «Я хочу з вами, тату!» – припав Андрій. «Не зміть мене!» Мокро на дворі. «Тату, я з вами!» Жаль стало. «Нудиться синок і недіє!» – взяв його пішли до надрічного горбовиння з глинищами, ген там на схилі підводиться дим, рідкий і темний від землянки. Кругом бур'яни, що видержали мороз і завію, і ось тепер під кінець зими в розтепель ні впадуть, ні похиляться, стерчать, як руді списи і стріли. «Чого дим, тато, страшний?» – питає син. Скрізь дим страшний тепер. Скрізь. Відповівши хлопцеві, Мирон Данилович відчув справді, страх нападає через той дим, що від очора непокоїть. Ні, тату, цей дим як смерть. Що ти вигадав собі? Перестань. На пустоші син помітив западину. Так буває над недавно викопаною і швидко загорненою ямою. Тату, Дивіться, кістку видно. Яку кістку? Ось, і землі. Це людська. Звідки взятися? Глянув батько, і в грудях йому схололо. З землі вистромлювалась велика стегнова кістка, напевно чоловіча. Біля неї проступали менші крізь землю, що осіли. Убиток когось і з'їдено, а кліску в яму, найближче до поховання та землянка, що справді жахливо димить. Став, дивиться на неї, Мирон Данилович, і син теж очі туди втопив. Нора в схилі подібно до печери, відгороджена від світу низькими дверима і стіною, в якій замість вікна дірка з косою шибкою, з бляшаної труби, що поверх сипки, виведена. Курить моторошний дим і тягнеться по схилу як привид ядучого змія. Не підходь до такого місця, сину, ніколи. Чуєш? Ніколи. Чому? Так. Не підходь і все. Жінка, що там живе, пожевільно. Вона здатна вбити, кого подужає. Чого, пожевільно? Не знаю. Може зацькували. А За що? Хвитай їх, кожного цькоють. Хазяїн цієї пустоші, як вернувся з виселки, то побачив, що хату розвалено, там, при горбі була. Жінку і двох дітей вигнано, в сінях в родичів втулилися. А він посвідки приніс, що відбув Сибір, все відробив. Йому дозволено тут жити, на власній садибі. Вдруге ставити хату при горбі нічого, а тут сама гора приймала в печері. Щось я давно його не бачу ніде. То було все тут копається або нихає по звір'ю. Все, мабуть, згадує старе господарство. І діти коло нього ходили. Берегтись треба. Знов кажу тобі, щоб сюди ногою не ступив. Чому їх не видно? Страшно подумати чому. А можливо, виїхали. Ходім звідси. Пошуки даремні. Але Мирон Данилович відчув, що стихає найгостріша з тривог. Оглянувся навкруги і підвів очі.